Ebben a műsorban már megszokták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit és megmutatja a számára meghatározó zenéket is. Ez a frekvencia remélhetőleg, ideiglenesen, ez a frekvencia remélhetőleg ideiglenes elvonása után sem változik természetesen. A mai vendégünket köszöntöm, ezúttal telefonon nem személyesen, nem élőben, de mégis személyesen, Mesterházi Munika költővel, műfordítóval fogok beszélgetni. Halló Muni, itt vagy a vonalba? Igen, szia János! Szervus, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és tudunk egy kicsit beszélgetni. Az előbb a költő és a műfordító mellé oda bigyezthettem volna az eszéistát is, és kezdésképpen nézzünk is rá ennek a hármas belső szerkezetére, idő- és térbeli relációjára. Melyik volt először, mennyire épültek egymásra ezek a részben összefüggő, részben különböző területek? Hú, hát nem is tudom megmondani, én nagyjából egyszerre indult mindegyik, ha csak nem azt veszük, hogy hogy már gimnáziumban is kellett mindenféle irodalmi uh, eszéket írni, és akkor még nem nagyon írtam verset, tehát a versírás az egyetemen kezdődött. És azt a tippeltem volna, perség... hogy az volt először, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, tehát azt tippeltem volna, hogy verset írtál ebből a háromból mondjuk először. Hát elvileg ugye a család számon tartja, hogy, hogy írtam verset olyankor, amikor mindenki szokott, amikor még igazából nem tudtam írni. Mhm. Uh -huh. De aztán volt egy jó nagy hiátus, és akkor igazából nagyon szerettem a verseket, meg ilyen verses játékokat játszottunk, meg hasonlók, de, de olyan személyes, saját verset, az tényleg inkább az egyetemen. Ahova angol-magyar szakra jártál, és így megadatott, hogy egészen különös, különleges tanároktól tanulhassál költészetről, műfordításról gondolok itt Géher Istvánra és Lator Lászlóra. Igen, meg Ferenc is mondhatnád, és tulajdonképpen nekem Lator inkább később volt már, tehát én nem jártam az ő órájára, uh -huh. csak mostanában úgy szokták tekinteni, mintha jártam volna, mert aztán később nagyon sok olyan költőbarátom lett, akik, akik oda jártak, mert hát Latorral, Latorral nagyon tisztelem, és... és um, hogy is menjél már a rajongó távol rá, hogy tartozom. Mint egy re valahogy így az elmúlt években. Igen. Magad is, amúgy az angol tanszéki költők ö, csoportjáról eszédve szoktál élni, és ez tényleg nagyon érdekes és nagyon gazdag hagyománya a magyar költészetnek, hogy mennyi érdekes költői pálya indult gyakorlatilag ugyanabból a közegből. Persze nem tudom, ez mennyire ugyanaz a közeg, vagy mennyire akarjuk egybe látni azt, amiben vannak azonos elemek. Hát ö, nem is tudom, ez szerintem majd még, még távolabbról fog látszani, hogy ez egy értelmes meghatározás-e. Talán olyan emberekről van szó, akik hát egyrészt egy helyen voltak, bár nem feltétlenül egyszerre, másrészt pedig ö, egy bizonyos típusú ö, a, angolos lirahatott rájuk talán, uh -huh. lehetne mondani, ami más, mint a francia, de hát ezek nagyon tár kategóriák. És ami még talán egy kicsit rokonítja ezeket a költői életműveket és hangokat a művelődésnek, a műveltséganyagnak és az ironikusságnak a nagyon közeli egymás mellett léte. Tehát, hogy van egy nagyon nagy lexikális, intellektuális tudás, de mindig van egy olyan ironikus nézőpont, ahonnan egy kicsit ez megkérdőrejeződik, vagy képlékenyebbé válik. Nekem ez tűnt még ilyen közös motivumnak talán. Hát igen, de például amiket most elmondtál, az, az Perszi Györgyre is érvényes lenne, és ő meg nem volt angolos soha. Ez is igaz, no, úgyhogy nem kell a kereténél erősebb elméleteket gyárteni. Vagy például aki, aki ugye Petri uh, szoros kortársát, hát ő se angolszakos. Mind a ketten uh, fordítottak angolból is, bár, bár Petri csak éppen hogy. Na mindegy, szóval igen. De valami ilyesmi azért mindenképpen igen jellemző irónia. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam, így telefonban az különösen nehéz, úgy kocsanás nélkül kommunikálni egymással, hogy még azt szeretném ebben a blogba tőled megkérdezni, hogy a műfordítás és a versírás mennyire fakad egy vagy éppen két tőről? Hát ö, olyan szempontból egy tőről fakad, hogy a nyelvvel való bíbelődés, és ö, van, van olyan, hogy egy kéziratot, egy vers elkezdek begépelni, és akkor veszem észre, hogy máshol kell például megtörni egy sort, vagy hasonló. De, de igazából azt hiszem, hogy, hogy nem teljesen. Nekem viszont a beszélgetés kell most itt megtörni, de mi is folytatni fogjuk egy mm -hmm. következő strófába. De most megkérdelek, hogy olvass fel az első versedet a mai adásban. Most hajnalban lesz a Tatár-Szentgyörgyi gyilkosság 12. évfordulója. Ehhez kapcsolódik a versed, utána pedig Lakatos Mónika előadásában fogjuk hallani az Auschwitz-i balladát. Igen, előtte mondjak erről még valami más, és vagy olvassam. A, szerintem röviden bevezetheted. Jó, hát... Uh... Csak annyi, hogy ez tulajdonképpen egy személyes vers, tehát én, én körülbelül három versemben is uh, visszatértem erre a tatár uh, tragédiára, um, de, de, de mindegyikben úgy, ahogy, ahogy az az én magám, magánszérálmat uh, érintette, mert uh, azok közé akik akik elég hamar figyeltünk erre, hogy hogy, hogy mit történt, és eléggé erősen sokkolt. Akkor mon, mon, olvasom a verset. Az a címe, hogy ezt megint... Bocsánat, nem, ö, nem ez a címe, hanem egy másikat olvasom. Az a címe, hogy ne haragudj. Egymás alatt van a készülő kötetemben. Tehát ne haragudj. Ne haragudj. Nem akartam kiabálni veled. És főleg nem azért, mert ezt az intézek és a terhemre vagy. Most olvastam fel neked, a 12 kilós kisfiú teste fogta fel az első 18 sörétet. És akkor azt nyilatkozza ez az ember, hogy egy csirke is igenis értékes, ilyesmiért nyugodtan lehet ölni, 20 perc műsoridőt engednek neki, és ügyvédurazdás, de meg elszúlsz idegességedben ez, Elszúrod idegességedben a saját aláírásod, és én kiabálok feled, mert ebben az országban egy szentség van az adminisztráció, és elszúrod egy hivatalos papírt, amit nem látsz, amely igazolja, hogy nem látsz. Ért már meg, hogy nem veled van bajom, végezd szeretlek, és ne haragudj, bocsáss meg. Hey, okay, oh, Svíca, God is a Tudjuk, Qué berbeca lakatos Mónika éneket, az auschwitz baladát a belső közlés mai vendége mesterházi Monika költő választásába és folytatjuk a beszélgetést itt a mai adásba. Öö, rögtön visszamennék egy kicsit a pályakezdésedhez, ugyanis a költészednek a kezdetek óta van egy kettős erőtere, amit az intellektuálisnak és az érzékinek is tudnák, tudnék nevezni, ennek a kettős mi voltának? Hol nem volt című kötetett szerkesztője Márványi Udít egyenesen a gondolkodás terhének is nevezte, amit kell. És amit az előbb mondtál ennek a Tatárszentgyörgyvesnek a hátteréről, az nagyon erősen idevág, hogy nálad a közélet és a magánéleti, az radikálisan feltételezi egymást, és nem is lehet ilyen mesterséges szétválasztásokat tenni, hogy az egyik ide tartozna, a másik pedig oda. Ez nem egy igazi kérdés volt, inkább csak egy megállapítás. Hogy ezt a folyamatosságot te mennyire látod például a lírádban a korai kötetektől egészen a mostani verseidig, amire, mintha már is valami hasonlóra hívta volna fel a figyelmet ebbe a korai. Főszövegébe? Uh -huh. Hát uh, igen, tehát közér, úgynevezett közértet versek, azt hiszem, hogy ez nemes nagyágnes kifejezése. Uh, ezek szerintem mindig uh, jellemzőek voltak rám, bár most itt ezen uh, a vagyok, hogy, hogy uh, korábbi verseimből uh, miket kellene vagy lehetne említeni. De uh, az, az biztos, hogy nem válik szét, mert az ember benne él egy világban, és uh, talán, talán nem tudom, uh, amikor gyerek voltam, és aztán uh, iskolák, egyetem, egy darabig úgy nézett ki, hogy a világ egyre, egyre jobban nyílik, és egyre inkább megyünk a szabadság felé, és, és uh, szerintem az én generációmat még sokkal jobban megviselte az, hogy milyen mértékben kanyaroztunk vissza a a szabadság ellentékébe. És a másik, ami, ami sajnos egy, egy még rosszabb dolog, az az, az hogy, hogy az emberek, az úgynevezett értékeny és értelmiségi emberek is kérgesednek, és, és azok a dolgok, amik, amik korábban jobban felkavartak minket, azokra már sokszor nem, nem is mozdulunk. Tehát, Egyfajta apátia lesz rajtunk úrrá vagy valami... Hát nem is tudom, igen, megfogalmazni is nehezebb ezeket, mert, mert, mert ebben élünk. Igen, és ugyanakkor mondjuk, ha te 2010 előtti verseidet olvasom, mondjuk amiket 2006-2008 között írtál azokban furcsa években, akkor mintha nagyon hamar detektáltál volna olyan folyamatokat, amiknek aztán a kifutása, a kitejesedése az a mai napig tart. Most nem egy visszamenőleges profétává avatást szeretnék itt csinálni, de minden esetre akár az errorra gondolok, akár azokra az emblematikus verseidre, hogy pont a nyelven keresztül vettél észre valami olyan kritikus, rizikós dolgokat, amik akkor talán még láthatatlanabbak voltak. Így van, ahogy, ahogy mondod az error, az tulajdonképpen a 2006-os őszi események hatására íródott, noha csak 2007-ben a beszélő felkérésére, Ambrus Judit felkérésére írtam, és Sirágyi fotójára. De ez az mostani kötetben fog majd szerepelni, mert addigra már az akkori kötet le zárva. úgyhogy Hát igen, ez a mostani korszak, amiben élünk, ez szerintem 2006-ban kezdődött. Tehát egy elég hosszú időszak sajnos. Igen, és most a tisztázás című verset fog következni, mert nem tudom, metaforikusan mennyire hídik ehhez a témához. De utána nem, utána igen. pedig Leonard Kohennek az egyik gyönyörű dalát fogjuk hallani. Egy pillanat, zárítottam, csak most rossz Nyugodtan ez is a vers születése, ha tetszik. Keres Nem csak e, a vörös e, e, Sándor fáljban, mert nem nyomtattam ki. Uh -huh. Itt van, ez van. Köszönjük. Tisztázás. Megtisztítasz egy nagyobb felületet, és rögtön meglátszik, ha ott maradt a kocs. Nem tudod minden estől felszámolni, így is munka elkeríteni a nagyobb ragacshoz képest, amiben egyre otthonosabban él. Kiderül, dédanyát tisztaságmániás volt a háború és a bogarak, vagy a háború és a borzalmak után. A tisztázás vágyával takarítasz egyoldalúan. Nincs vége. Nem volt egyelőre háború, vagy nem tudom mi ez, amikor elfolytogatják a levegőt. Borzalmak, háború, egy jobb szavak, vagy képzelőerő hiánya írod így, vagy gyávaságból. o'clock in the afternoon and I didn't feel like very much I said to myself where are you, golden boy where's your famous golden touch I thought you knew where all of the elephants lie down I thought you were the crown prince of all the wheels in Ivory Town Just take a look at your body now There's nothing much to save And a bitter voice in the mirror cries Hey Prince, you need a shave Now if you can manage to get your trembling fingers to behave Why don't you try unwrapping a stainless steel razor blade? That's right, it's come to this Yes, it's come to this And wasn't it a long way down? Wasn't it a strange way down? There's no hot water, and the cold is running thin Well, what do you expect from the kind of places you've been living in? Don't drink from that cup, it's all caked and cracked along the rim That's not the electric light, my friend, that is your vision growing dim cover up your face with soap there now you're Santa Claus and you've got a gift for anyone who will give you his applause I thought you were a racing man no. but you couldn't take the pace that's a funeral in the mirror and it's stopping at your face that's right it's come to this yes it's come to this and wasn't it along way down I oh, wasn't There was a path And a girl with chestnut hair And you passed the summers Picking all of the berries That grew there There were times she was a woman Or oh, there were times she was just a child And you held her in the shadows Where the raspberries grow wild You climb the twilight mountain And you sang about the view And everywhere you wandered Love seemed to go along with you That's a hard one to remember Yes, it makes you clench your fist And then the veins stand out like highways All along your wrist And yes, it's come to this It's come to this And wasn't, wasn't it a long way down Wasn't it a strange way down You can still find a job Go out and talk to a friend On the back of every magazine There are those coupons you can send Why don't you join the Rosicrucians They will give you back your hope You can find your love with diagrams On a plain brown envelope But you've used up all your coupons Except the one that seems To be written on your wrist Along with several thousand dreams Now Santa Claus comes forward That's a razor in his mitt And he puts on his dark glasses And it shows you where to hit And then the cameras pan The stand-in man Dress rehearsal rag It's just the dress rehearsal You know this dress rehearsal rag. It's just a dress rehearsal rag. Cohen Dress rehearsal, Reg című dalát hallottuk Mesterházi Monika költő választásában. Vele folytatjuk a beszélgetést telefonon a belső közlés majd A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Ugye a legutóbbi és a most nem sokára megjelenő verses kötetet között eltelt el 12-13 évre, még a Hamleti fordulat is mondhatjuk, hogy kizökkent az idő. Aha. És éppen emiatt talán az időbeliség a kötetet olvasva nagyon erősen szembetűnő, például, hogy milyen sokszor tud a vers nálad egy olyan absztraktabb, napló formája lenni, amiben olyan dolgokat rögzítesz, amiket egy pillanat inspirál, viszont utána a rögzítés, annak a megörökítése valahogy mégis egy általánosabb struktúra, áll össze. Tehát a spontaneitásnak és a reflexziónak, mintha lenne egy ilyen izgalmas kettős működése. Hát igen, és van, nem tudom, hogy igen, de hogyha így látod, akkor köszönöm. Uh, hogy van, van bennem egy ilyen hajlan, hogy, hogy visszafele tekintsek az életemre. Tandor írja valahol egy ersében, hogy mintha háttal utazna és mindig visszafele nézne. Ez, ez rám is nagyon jellemző és nagyon sokszor ebbe a visszapillantó tükörbe olyan emberekről is emlékezel, akik fontos életembereid voltak, Thomas Bernhardt hívta így egy-két fontos Igen. emberét, és ezek az emlékversek, amik a gyásznak, a gyászi létének és a hiány elevenségének a tapasztalatát írják körül, nagyon fontos kötetszervező elve is ennek a kötetednek, és a költészeted is azt hiszem van egy hangoltsága az ilyen típusú elégikusságra, nem biztos, hogy ez a jó szó erre, de minden esetre, hogy a vers az egy alkalmas eszköz talán arra, hogy meg átmegyek át Mencsenek mondjuk embereket, találkozásokat, figurákat. Igen, hát ez valószínűleg egy életkori dolog is, hogy, hogy eltesztek körül, körülöttem meghalni számomra fontos emberek, és róluk próbáltam írni. Ennek két, két mondjuk egyik így ö, típusa van. Az egyik, a, az egyik az az egészen közelállók, méghozzá azt figyeltem meg, hogy a családom nő alakjainak a, a, a, a ü, ür... lényegét próbáltam megfogalmazni egy-egy versben. Ennek van előzménye korábbi kötetemben, mert a dédanyámról is írtam egyszer. A másik pedig, pedig olyan mestereimről, mint G. István. és István. A kötet végén, bár szerintem erről talán később fogunk beszélni, a két, két legközelebbi emberem vesztesége az egyik Márványi Judit, neki is egy egész ciklust írtam, és a másik pedig az anyám. És ami még nagyon meghatározó ezekben a versekben, hogy annak a munkáját is beleírod a szövegekbe, hogy hogyan születnek ezek a versek. Tehát mint egy, az, azt az áttörést, ami a munka folyamán benne van a költészetben, azt is, mintha rekonstruálnánk az olvasás során. Tehát látjuk azt, a, hogyan kifornak, vagy megtalálódnak azok a megfelelő kifejezések, formulák, és ilyen szempontból is egy nagyon izgalmas dimenziója van mondjuk ezeknek a ciklusaidnak. Lehet, hogy itt az eszélyíró ö, is bejön. Ugye az eszély az eredetileg azt jelenti, hogy megtalálni valamit. Hát Viszont a ezt a témát ez... mi majd a következő blogban fogjuk megtalálni. Én elharag, úgyhogy megint a szabadba vágtam, mert most megint verset fogunk tőled hallani, el pedig egy görög polifonikus népdalt. Úgyhogy most jön a Magda című vers. Igen, a Magda, aki az apám volt, és a polifónia meg lehetne annak a jelképe, hogy ezek a különböző nő felbukkannak az életemben, meg a bizonyos vonásaimban. Magda. Kislányom, mi a szándékolt ezzel a felmosóvízzel? A reggel első kérdése. Együtt nyaralunk. Én már felmostam a szobámat. Felmosom én is, csak legalább a kávét vadigyan meg. Mindig azt mondták, rád hasonlítok. Önfegyelmedben, szertartásaidban, konokderűdben, nem ismerek magamra. Gyengének sosem láttalak, talán bosszúsnak, ha nem ment valami. Tevékeny kigondoló, két kisfiú társ felnevelője szülők helyett, a derű óráit komolyan veszed. Pozitív gondolkodásod előtt a valóság meghátrált időnként. A Balatonnál ott nem halt meg senki, hiszen oda nyaralni jártunk, de ez már túl sok veszteség után volt visszavonuló elméd tiltakozása, ha nem is előzmények nélkül. Vitázni szerettél, mert olyan jó kibékvőni. Több generáció neked köszönhetett nyaralás, lakást, semmi jogunk nem volt falra mászni, szörnyörtelen optimizmus ott Utoljára a kórházban beszélgettünk, nyáron, volt háromnegyed óra. A valóságot már elengedted, Párizsban vagy el, vagy Budapesten, a humorérzéked maradt. Meg nem sok mindent kaptál vissza a végén. Választott, szerberucsolt, pénzéhes gondozása légmentesen zárt ki, engem biztosan. És ennek megvolt a maga kényelme. Idő, idő, idő, amit másra szántam. Mindig örül mindig bereskenek. Mesterházi Mónika költővel, műfordítóval, eszéistával folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, és mint egy ösztönös szerkesztő magad hoztat szóba az eszét, az eszé műfaját és lehetőségét, és Evidenciák címmel jelent is meg egy költészeti tárgyú eszégyűjteményed Lator László nagyon szép szavakkal méltatta, és pont arra tette a hangsúlyt, hogy milyen jó, amikor egy költő írja az eszét, és hogy egy költő hallja meg például, hogy melyik versben mi mondjuk a lényeges. Igen, hát ezek, ezeket is nagyon hosszú időn keresztül írtam, és nem is tudtam volna megírni, ha nem lett volna egy, egy hosszabb összöndíján. Sőt, tulajdonképpen hétféle is volt annak idején. Ö, Ami azt tette lehetővé, hogy mondjuk ne fordítanod kelljen, hogy ö, megélj, hanem hogy tudtál írni mondjuk eszéket és verseket is akár. Hát ez úgy néz ki, hogy, hogy egy ilyen eszét megírni, ahhoz az ember elolvassa az költőnek az életművét, és akkor így érlelő magában, megírja, írja körülbelül egy ilyen két hét munka. És hogyha ezt publikálom, az körülbelül 20 ezer forint. Na most nekem nincs állásom, hanem, hanem, hanem mindig valami szerződéses munkám van, és ebből ilyen két heteket nagyon ritkán tudok hívani. Hát igen. Most viszont én még egy dolgot szeretnék kérdezni tőled, az pedig éppen a, a költészet és a képeknek a viszonya. Említetted, hogy Szilágyi Lenke írtál verset, több ilyen verset is van. Most pedig egy olyan vers fog majd nem sokára elhangzani, aminek az alapja, ha tetszik, egy festmény, egyfajta ekfrázis, hogy a vizualitás, a képek azok mennyire inspirálják a költészetedet, akár a konkrét képek, vagy akár kicsit metaforikusabban, maga mennyire egy kép tud mondjuk egy-egy versednek a gyújanyaga lenni. Nem olyan gyakran fordul elő, de volt már rá példa. Tehát uh, nem tudom, hogyha ha úgy bele tudok helyezkedni egy festménybe, mintha hogyha, mint hogyha, uh, előtte ülnék, mint egy, egy, egy tájban ülnék, és ott van előttem. Tehát egy nem tudom megmondani. Uh -huh. uh, mindig azt gondolom, hogy nehezen írok felkérésre, de ez, ami most fog következni, ez például váradi szabolcs. Uh, uh, választása volt, literául volt egy ilyen sorozat, és, és ott kaptam tőle ezt az öreg bohóc című kétet George Ruhó festményét. Tehát ott a kép az adott volt, és neked alá kellett írni akkor, ugye gyakorlatilag? Igen, igen. igen. Uh -huh. És valahogy, nem tudom, ezt aztán megszerettem ezt a verset, és, és felvettem a készülőköteten, de volt olyan, amit nem annyira régen írtam, Rakovski Zsuzsának ajánlottam az ő egyik gyerekkori isényképére, azt közben nem tudtam beilleszteni ebbe a kötetbe, mert, mert nem találtam meg a helyét. Tehát elképzelhető, hogy még valamikor egyszer ö, valahol lesz neki helye, de nem találtam És reméljük, a következő kötetedre nem kell 12-13 évet, évet várni, elég. és nem egy újabb error világba fog születni. Akkor most megkérnélek, hogy ha olvasd fel az Öreg bolt, című verse, de utána pedig Nino Rota nyolc és fél száma fog következni Fellini klasszikusából. Öreg lesz minkelek. Az arcom fehér massza, hóbelep táj. A maszkon átüt a nézés. Leszettem a vigyort. A kisgyerek katagod. Nem, nem szorongott úgy. De én láttam a szülőket, láttam a szemüket, a kezüket a maszk alól. Komédiás igyekezet. Mi más marad? Egy terápiás kutya lehet. Aki a jelenben él, úgy van jelen. Legközelebb majd az leszek.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 Federico Fellini 8,5 című filmjenek klasszikus zenéjét hallottuk, Nino Róta szerzeményét, és ezzel meg is érkeztünk a belső közlés mai utolsó beszélgetős egységéhez. Mesterhezi Mónika továbbra is reményeim szerint itt van a vonalban. Igen. És akkor a végén beszélgessünk ezekről a zenékről, amiket hoztál, mert itt a verseknek és a zenéknek is lett egy különös, izgalmas dialektikája, és még lesz is zene, és még lesz is vers is majd a beszélgetésünk után. Ezeken a zenéken is, amiket hoztál, valahogy átsüt az a személyesség, ami Ből azt gondolnám, hogy az is következik, hogy mindegyikhez kapcsolódik valamilyen élmény, akár olyan élmény is, ami versben is tovább formálható. Tehát, hogy mindegyiket el tudom képzelni, hogy mikor hallgattad, hol hallgattad, kivel hallgattad. élek a ezekről az zenékről, hogy miért ezeket választottad. Hát az egyiket el tudom mondani, hogy mi a, az előzménye. A, a Leonard Cohen. Uh -huh. Ezt nagyon régen, mikor nagyon, nagyon fiatalok voltunk még, akkor a Dragomán Gyuri Szabóti házas házaspártól kaptam kölcsön egy kazettát, aztán nekem másolták le, és akkor azt hallgattam nagyon sokat. Ez egy, ennek tudom az eredetét, aztán a polifón zenének az az élménye, hogy én nagyon sokat uh, uh, jártam egy időben Bőrögországban, szalonikébe egy ilyen uh, nép, néptánc fesztiválra, ugye Börög zene az, az nem egyféle, hanem nagyon sok tájszék van, és mindegyiknek más jellegű a zenéje. Ez egy Rossi volt ez a polifon zene. Ez történetesen nem olyan, amilyen táncolni lehet, de, de a névbenének a része. A Ninoró nem tudom megmondani, hogy hogy. Hát ez az valahogy úgy, úgy nem tudom. Az, az szerintem mindenkinek van. Tehát felvinni annyira egy ilyen európai Jelenség, hogy az ember nem is tudja, hogy, hogy mikor kezdődött az életében. Igen, mint a eleve bennünk lenne valahogyan ez a, ezek a dallamok, meg ezek a képek is, ami a Fellini filmjeinek, a legszebb filmeinek, a, az örökérvényű képei. És még lesz majd egy csodálatos Bartók részlet, a koncertónak az Elégiája, és hát itt volt az elején Lakatos Mónikának az Auschwitzi baladája, amiről még így külön nem ejtettünk szót, ezek is nagyon erős és megrázó zenék. Az Auschwitz-i baladát azért hoztam, mert tulajdonképpen ott kezdődik a, a magyar társadalomban a nagy szembenemnézés, hogy, hogy a 20. század legmegrázóbb eseményeit se dolgoztak fel, szerintem a társadalom, és, és képesek ma is még olyan ö, ö, rasszista megnyilvánulásokra. És ennek vannak a szoft amikor a, pont a Györgyi események, amiről em, említettem, hogy mondtam. Tehát ez, ez a gyilkosság sorozat, aminek a tatár Györgyi gyilkosság egy eleme volt, és, és amely hozzám közelállókat abszolút felkavarta, amellett más emberek úgy mentek el, hogy de hát miért? Hát nem, nem az van, hogy ezek a, ezek a figányok egymásra lövöldöznek. Szóval ez, ez, ez teljes képtelenség. Úgyhogy azért azt gondoltam, hogy ha visszatérünk az Auschwitz-i témához, akkor az nincs annyira messze. Igen, sajnos nincsen, és hát ennek az egésznek a Bartóki életmű annak a vége is egy nagyon izgalmas átírása, ha tetszik egyébként, hogy Bartók például mi mindent érzékelett akkor, ami a többek között nem is maradt itt. Jó érdékel elment, igen. Igen. De amúgy is a verseidben ez egy visszatérő lehetőség, vagy nagyon fontos elem azt hiszem, hogy olyan módon tudsz rögzíteni tájban, térben, városi térben zajló pillanatnyi groteszk jeleneteket, amire tényleg inkább a lira és nem a lira megfelelő meg, meg, megfogalmazás, amik, amik nagyon erősen jelzik ennek a társadalomnak mondjuk így az atonalitását, és akkor direkt egy ilyen zenei metaforát használok. Igen, és akkor még szépen fogalmaz. már, mint a társadalommal kapcsolatban Persze nekem meg nagyon meghívtél, amiket mondasz. És köszönöm. És akkor most megkérnének, hogy a utolsó felolvasásképpen jöjjön a Könnyű, Nehéz, Könnyű című versed utána pedig Bartók Béla koncertójának egy részlete következik, az Elégia, Solti György vezényli a sikágói szimfonikusokat. Hát ez a verset utolsó uh, ciklusban szerepel, és ez az anyámnak szóló gyászversenyik, annyit mondanék, hogy az első szakaszt van, ugye ezt a hallgatók nem fogják most így érdekelni, nem tudom annyira máshogy mondani. Könnyű, nehéz, könnyű. Könnyű úgy tapintatosnak lenni, ha az egész egyáltalán nem érdekel. Könnyű úgy nem faggatózni, ha nem vagyok kíváncsi senkire. Könnyű úgy nem beleszólni mások életébe, ha mások életéről semmit nem gondolok. Ha csak annyit gondolok az életükről, amennyit mondanak, amennyit mutatnak. Könnyű úgy elfogulatlannak lenni, ha meg vagyok nélkülük, ha mindenkit fel tudok szintézni. Igen. Tapintatlan voltál, hallgatóztál, beleszóltál, elfogultam. Gondoltál róla valamit, és mondtad. Én meg igyekeztem, keveset mutatni. Az volt a mélypont, felnőtt korom legelején. Aztán évekig titkolóztam. A részleteket nem ismerted, teljes féltékenységeddel mégis tudtad az egészet, jobban, mint bárki más. Rossz helyre tájoltad, mintha tőled vennék el valamit. Ezért tontítottam, miattad is, nem csak önvédelemből. Később egyre kevésbé. Aztán a sötét év, közös kétségbeesésünkben, mint többet beszéltünk. Szerettél és szerettelek, és talán soha nem mondtuk ki, soha nem léptük át a félszegség korlátait. És mikor ott feküdtél, ki tudja, milyen tudatállapotban, csővel, a szádban, akkor is csak úgy mondtam, szeretünk. És soha nem felelhetsz már semmit, csak a hirtelen hiányoddal, az elvett figyelmeddel, elmozdított tanulunk de máshogy se könnyű. Nem ez az egy jelenték van, bár te ebben éltél. A fontos, az a nehéz. Akkor is csak teheteszen kívülálló lehetsz, mert a másik ember sohasem a tiéd. A tapintat pedig nem hazugság. Életem második felében, amikor élt az izzás, ahol a féltékenység értelmezhető, ezeket tanultam meg. Mostanra teljesen fölöslegesen. Hiszen itt maradtam idegenek közt bemutatkozni, egyre kérgesebben, egyre kevésbé a körömön belül, ahol megvagyok, nélkületek, és ezekről emlékezekből beszélek. Így aztán most már könnyű nekem is. Bartók Béla koncertójának elégiáját hallottuk Solti György vezényletével, ezzel is érkeztünk a belső közlés mai adásának végéhez. Vendégünknek, aki ezt és a többi zenét is választotta, Mesterházi Monika Költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és amellett, hogy beavatott bennünket ezekben a számára meghatározó zenékbe, friss verseit is felolvasta. Köszönjük szépen, Móni! Én is köszönöm! És további jó munkát kívánunk! A jövő héten Marton Éva várja önöket Kali Ágnes költővel. Én most eddig is megköszönöm figyelmüket és a hangmérnök csorbaláztó nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés Dal és szöveg kézből. A szerkesztő Páimárk. Márk Belső közlés